26. Amikor nem volt más fiú a közelben, nem volt más közös ellenség, Vili és én egymás ellen fordultunk. Leggyakrabban a hátsó ülésen történt, amikor apa elvitt minket valahová. Mondjuk egy vidéki házba, vagy egy lazac patakhoz. Egyszer Skóciában, a Spé folyóhoz vezető úton dulakodni kezdtünk, és hamarosan totális verekedésbe keveredtünk, ide-oda gurultunk, ütéseket váltottunk. Apa félreállt az út szélére, és rákiáltott Villire, hogy szálljon ki. Én? Miért én? Apa nem érezte szükségét, hogy megmagyarázza. Kifelé? Vili dühösen fordult felém. Úgy érezte, hogy én mindent megúsztam. Kiszállt a kocsiból, oda a a tartalékautóhoz a testőrökkel együtt, és bekötötte magát. Mami eltűnése után mindig bekötöttük magunkat. A konvoj újra indult. Néha-néha kikukucskáltam a hátsó ablakon. Mögöttünk éppen csak ki tudtam venni Anglia leendő királyát, aki bosszút forral ellenem.